Kërkohë të rejë kejtë gjëmatin pjesën e jashtë me me kalu mrejna dhe me mbyllë derën, inshallah, me zinat Allah. Kejtë pjesës jashtë me mrejna, edhe me të mbyllë dhe dera. Audhu billahi minash shaitanir rajimi, bismillahi rrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alamin, va afdalus salati, va temmut teslimi ala sejidina Muhammedin, va ala alihi wa sahbihi ajmaim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجث فلا يقربوا المسجد الحرام بعد اميم هالا صدق الله العظيم نوجديمت كومنتس ثورز من ايه 28 Pra, dheri tashë kemi arritë të ajetin 28, në halusim Allahu në gjëllë, halusim vë primi jonë, <coughs> në komentir e kësaj sure dhe qerave, si kjo të vazhdoj në shë Allahu të ala. Pjesa cila ka të banë sot kjo sure, pjesa e pare dherësi tonë, ka të banë me atëse, Rasulullah s.a.s. në vitin të jetë pas që i qëdërgoj një zin haqë në krye më abo bëkri, në di Allahu të ala anhu, ashtu samë një ditë prej derë se vetësi Ramazani se hasti alien e kishtë e qumra pa me disa gjonë apo, ato gjonë atë ishin 4 mjonën prej ative 4 gjonëve e përmledh kja jetin e të cilin sot nuk do të vënuo mi fare se atë e kemi spjegu një ditë me herët sa so, inëme, hasti alia shka sa gjenë qabë i kurbrinit mjonën prej 4 gjonëve e so, sa s'ka me hi mon qabë edhe në gjamiën e pëngamerit me din e mushrik pra këta e përfshina jeti i par so. In nëmel mushrikune në gjithë Sa ata që nuk janë musliman Edhe diçka qeter nuk janë Qka nuk janë halë Sa ata qka, janë, qka nuk janë musliman Nuk janë edhe të pasër In nëmel mushrikune në gjithë Ju jeni pra të pasër me din Edhe si njerë Ata janë si njerë Si njerës janë të pasër Por në din nuk janë të pasër Pse ka thonë si njerës janë të pasër Për jahudit edhe kryshterët e ka fjallën, jo për qëjrët, a. Kujdes të madhë gjëmonë, kujdes të madhë. Përshka këse ka thonë ahlul kitab, ata që ka janë jahud, edhe ata që ka janë kryshterë, me disa gjona me ta përzihemi, përzihemi se mishin ativer, të ative, e ative të kasaphonet ative halalë kemi. Mishin të një shka ta presim na halalë kanë, edhe një anë apale dhe qetra. Këtu takohemi me ta, takohemi të beshimin isa a.s. A.s. Ta takojmë te besimin e ngjilin e vërtetë ka kaf grit Zotit. Ta takojmë në besimin e Musa alayhiselamit me jehudit. Ta takojmë me ata të besimit të vrasit. Por ne jemi muslimanë, ata nuk janë muslimanë. Ne jemi musliman për dëshira pushka do të vinë henën, ata nuk konsiderohen tur, por konsiderohen anmit të Islamit për betum. Pra, innamal mushrikun najs. Ata nuk janë pastër edhe dini ative nuk ka ashi pastër. Ate që nuk ashtë i pasër nuk meriton më me hi në qabe edhe nuk meriton më me hi në gjamire për nga meri talisatu selam. Një opre i djetarve të më da islam ka thonë i dha fa fahte gajre muslimin të të odda. Këtu ka thonë. Dere atje ka shku puna. Edhonë si tja i përshdorën atje ka sa musliman me opërshëndet që komer abde. Kjo nuk ashtë për vëprimë. Dere a ti po tham ka shku punë larg duke shtu kujdesin se na sa jemi sipër. Na sa sa duhet jemi, po unë po tham sa jemi, po sa duhet jemi sipër. Pa <tës> kur të përshëndetesh, duhet të marr abdest. Pse më duhet abdest? Ka thënë Allahu Kurani kërim, thon, i Kerimin ka thënë sa je pythje, pastë. Sa je pastë. Ni pyetje për pyetjeve që na u bë në tribunën e paradit ditëve në Skup, Xhaminë e Sultan Muratit ishte ashe vërtet që Allahu e ka kriju deri ashe vërtet që Allahu e ka kriju deri insha Allah Allahu në gjenë lezilellu e pëllusim që ki njeri ta këtë pas për qëllim që u meti për nga marit në përmet pyqje sa ti të mërvesh din di shka ma shumë se sa din insha Allah e nëse ka qenë kjo pyqje asë i pyqje pravokuse se pse më staham ma si Allahu e ka kriju im njerë ki unë met halach par men dhe ban me veti im njerë ki njerë i halach ka më ndon i tham pikat shkurta shumë të shpia të shpia se përdu me teke njërë se shumë njerë shumë njerë halako këto ishin me shumit me herët pa këpër i në aldetës e të nërë po halako ka me disa bëkaja pak pluhun ka me në trupin e njeri po mirë be a jahudia aje, ku asha i në palestina ku rëjaj A se ka faq zhoti alat, a fa njërëja ja Përket për du me të cek Fa dherën, a ka faq zhoti, po A ne Të shpia është A kje e në të shpia A kje kof, a kje të nxere A kje kumarojnë brum A kje loj loj e në të shpia Për i kejt e në vë të shpia është ka kje A kje në kof Bër loket kujë qët Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Ahan ti preja ti Preja se kopës ahan Jo pro Me siguri jo E mir Qka ta mermenja Kinja qka i runë të të shpija Ahan që ati ato 100% jo Ashtë i kinji kriina ti Ashtë një herë Delja që i runë ti Ashtë një herë Lopa, mushera Ahan në atë kofë Kuk qitën bërlokët Shpijës em Ashtë një herë Ajme ardha i shka pa falë Zotë Qka ta mermenja Jo, ajë që të rëkunë të nha, pra, ajë kuham, ku shëtaj, ati ku pëshati i qesin bërlo këtë qërëve hajvanë, pra, enë të tua e pasë kënë njën, enë e bërloqëve, edhe hajvanë qërëve ka njënë, shka i merë bërlo këtë ative. Që kënë është dherë, Allah në ka kryu, me pasëru të reni, mi lahën të huja, mi hangër bërloqët të huja, me pastru të tërenin e ka kriju e ti ku përdoqështi me shku me hongërë qatë kofën që ka i kanë qitë që jenë bërlo këta kofën e bërloqëve përdo me e rejtë me hongëra që ka u mërë dhe ashtë pra ku jemi, ku janë njërdi Allahu Gjallë Gjelalu këti i ka thonë në gjëz i ka thonë në gjëz jo i pasër edhe ati që e hanë këta i ka thonë jo i pasër s'ka në qabë rruga për në qabë ashe zonë ka një petë fa të ulemove, e cila nuk praktikohet. E thonë, mësillini me hi edhe në gjamiat qera, i bëni Abafje e ka thonë, e, ba, e, e, e ka shkru i bëni Ketirin të fësirin e vetë. Mësillini me hi edhe në gjamiat qera. Këta na, insha Allah, dhe një herë, kër të bom i burrak, shtinë herë jo, shtinë herë jo, kër ishte koha e jo në gjemotin dërshëm, kër jetojshmina në në lakmit e për shtetit tonë, të Afatë disë ndërtesave kurian marun këto dhëva këto troje këtu janë marrur me 3 shkallë të poshtë pin derë. Për ataj ditës që kanë ardhur çerrët e na keni prandu mbaron ato 3 shkallë të poshtë. Tash marohen 3 shkallë të poshtë, tash marohen 3 shkallë shkall përpë. Kur shkoi në derën e disa ndërtesave kur shih 3 shkallë duhej me imrena. Kurish me na i maroishin 3 shkallë të poshtë. Inna alladhina amanu inma almusyrikuna najas Disa njërë, kur ka zëbrit kja jetë, kanë shku në mëndime kejtë qera gjëmonë, kanë thonë, Allahu indaloj moshritet në hinë qabe. Mirë po, këto të ashtë neve muslimanve, do të nëndodhe një deficit shumë i dukshëm. E pleqët të silëm nuk e dijnë shka do me thonë deficit, shqipi tojnë za gubë. Neve do të nëndodhe një deficit shumë i dukshëm. Se do të nëndodhe ki deficit i dukshëm shumë? do të në ndohë dhe parate se më shrikët prej ta në anëve disa sezona vishin qabe vishin për sezonin e haqit edhe vishin rehlete shqitaj o sajt vishin më shqit njemen dimnit e në shamë verës ajo trekti kakalejke pra këtë i shqendrën Dimi i kilometra në veri Edhe dimi i kilometra në jug Qendrën e kishtë e në qabë Se qabja ishte qendra Ata ishin trektarë botnorë Ato biznismenat Ata i kohë I cili njoni prej ative biznismenave Musliman që ta shpojtojnë Kuj mos biznismena po 30 marka në gjap ka shku me blej plastik Me një vena ule 30 kilë me i qitë Lëjar me i qitë biznismena po Ropë no, e gjona tjesta me drog Kushtë përon biznismen Ta janë biznismen Ta s'kan lide me biznisin ndërruar i gjemot një, një, një trektari mekkës Abdurrahman ibn Eauf kur u bohë musliman arën shamë me shit pasuri 700 deve me veti 700 deve të ngarkuara 700 ton 700 ton bojnë 14 slepera hemen pasuri i shitin shamë edhe i ngarkoj qerat molin e blejmë qi ka me shit me dine molin e blejmë qi ka me shit me dine Gjashmu Ivanoj i vanoj, ki transport, i karavan me armë e shit edhe me bleshëre, mu ngarkuën udhëtimi 200 km, edhe 200, ne kem 4000 km, gati 6 muaj. Kur ardhme dinë mbas 6 muajve, i kisht kapuria popullin musliman Medinës. Ne kisht kap thati. I shprazin qendrën e Medinës 700 devë, edhe e dha lajmin sa thul muslimanëve ne të marrin kush s'ka nevojë se nuk shitet. Thoni kush s'ka nevojë ne të marre se nuk shi të thamalu Abdurrahman wakflin islami me lë muslimin thamalu Abdurrahman i tash vakof për muslimanet edhe islamit që ka i thoin që ti njeri shtin kohën bashkohore, që ka i thoin emnin që që ka në fjallorin e sotëm ki në fjallorin e sotëm ki duhet me pas emnin sponzor sponzori që ka sponzoru ki e ka sponzoru konsertin apo I ka thonë dini Mark me sponsorizuar koncertin me kënu këngëtar të këngëtarës Ren. Elbet mos e ka sponsor, mos e ka sponsoruar Elbet Miss Dardaniën edhe Miss Shqipërinë Elbet. Jo që nuk ka sponsoruar Miss, se kî nuk ka kriju Zoti me mit, po e ka kriju Zoti me nxall, me nxall, me ritm, me ngrit përpjet, jo me mit. Edhe tash ka Miss, mis, Miss Meat, Miss mis, mis, Smith, Smith mos et smos et smos et smos et smos edhe krenar, për e sponzorojnë dhe me ka po, për e sponzorojnë. Sponzor, abdurrahmanim një auf, sponzor ofmanim një atëfen, i tharë asullajnë të bukë, gjoqin dhe të të vjenë në këtsurën, i tharë asullajnë, për në të bukë më shku, fa një të tretën e ushtrijës, malen mu, fa unë e sponzorojnë, pra po folim e fjallurin e sëtëm, unë e sponzorojnë, fa një tretën e us 800 kilometra në zalë Verës zë gjengë Ditën e nesër me të u bo hazër Tha lema adhe një të tretën e ditë Ditë tretë atë lemi muëja Muhammed Tha unë i sponzorej Me qka i sponzoron Tha ja Osman Tha me deve Edhe qka vohët në deve Në ushtarë dhe qka ve ushtari me veti Ditër e tretë tha ja Rasul Allah Alejja lgëjshu bi akmeli Alejja lgëjshu bi akmeli Pa kej të ushtrije në lema muët të bukë i thaune, e, e sponzorej. A ke pa sponzor me zidën i hare? A që tonizet marka që ka i kjelon me sponzoru gazeten e nigma, po më ndonë se ke sponzoru di shka? A po më ndonë se ke sponzoru gazeten more, elbet po më ndonë se ke sponzorën dhru në së arë amore, jo more pa amore, e ke sponzoru gazeten, ke sponzoru di shka, edhe i takon poplit tana, nuk kure, kure sponzorën ti gazeten e nigma, Edhe kuna shponzorën të gazetën amore, popullit tani ja ki shponzoru dinamitin të kom. Ja ki shponzoru të dinamit, vurje në dinamitit me mitë tonë të kam të ati. Edhe ke kurdis me plazë të hatin e saktuar, më smelon asë një tri, asë një trepë gjallë. Qikjet e ki bon? Pra, kujdes, këthavë të masë, këthavë të masë, hinë radhën e burave. Këthavë të masë, hinë radhën e burave hin rar, hin rar dhe njerëzve nëse Allahu Jelle Jelle në të ka dhonë dhishka njerëzve dhe bajtën dërë sanë qabë e mushrikës pohinë mo asë medinë e mushrikës pohinë mo ki dhepisiti prej të ektarëve të rektarëve të mdoj që do të vene ki malë që shkarë dheri tash me shekoj me shekoj për në alët mo pra, mushrikës do të hinë qabë e na do të ba më i dhvarë fa fe Allahu Jelle Jelle në huë vë Jelle Shani në në në në në n Se të jutut një varëfarijës Se mushrikës pëhjnë mojnë qabë Sa Allahu, unë ju bëjnë pasënik Unë ju jatë pasënik Sa i mësë jutut një eq Po ka me orim shtina Ato së ka me më shite me blenë qabë Mushrikës pëhjnë mojnë Së ka me shite me blenë Sa Allahu, gjellë gjeraluhu Vë gjellë shanu, kjo përna shumë e lep Fa inëkhtëm ajilëtën Fa sëwë fa yugni kumullahu bin pëdli Kjo e lepë Do të bojmë z Do të abojmë gjihadin parë. E tani, kur të abojmë gjihadin parë, për shpandarjen e kësaj fjallet Allahut, anë e kantë botër, do të organizërë ju gjemë të ri me shtrinke të fe. Do t'i nëni tre kushte për paraveti. Njëni kushta. Ju pra në shamë shka jeni, ju musliman në shamë, kur të shkojmë na. Ju në shamë shka jeni, e pranoni islamit. E pranojmë. E në të minë na o në hënë minë ku. U bëm bon vlazër pra. Pra po bon Nuk e pranojm. Ju duni me dhon porezit. Duni me na dhon porez. Si t'na jepni porez ju mbrojm na muslimanët mos ju ngut kurkush. Çe pasuniim prap, o bozën ngin prap. A pa pasuni? Se porezin si damledhësh, vetë tatimet e shtetit, çka i mledh shteti më na i kthi neve, na mi mor. Po i nam munë har o jomat ja nizme me tut ndrişen. Munë har ja nizme me tut ndrişen. Ço to pallata çka i kançert, munë har i bojim na që ato autostrada që ka ndërtojnë që ndërtojnë si nga që ato febë si përmarje, që ato organizata që ato institusione, që ato universitete ndërtojnë nga se jamonëmi prej doganës 16% jamonëmi filan ujit jamonëmi 16% ati 40% me thasë pare me thasë sa Allahu Gjelle Gjelalu hu ju kur qëkonin në gjihet ta përhatë në pjallën e Allahu Gjelle Gjelalu keni me zatet në njerë të cilët e pranuen në islamin më njerë keni me zatet jo, n jani me dhun me i ball musliman se janë ndaluar qetrin me xumë dhun me pranu pe antonet ndalot rrap po do t'i thoni ju ative tatime 10 gyms, 100 300 100 500 sa ta shohë imam i ju kur ti mledhni ato para do të bani pakanik pra mos ju jese merak se ato spo injoabe ju praf pakanik do djeni po do t'jeni pakanik ne pa me rregullor as jo na permet fitness edhe na permet vjedhjeve na permet hajinive jo na permet njerëz te rrogës se ajo xhaket devil Por Allahu Jellaluhu O Jellaluhu. Ka thon, njerëzit nuk e japin datatimin. "Dhat aleikum besy me syujufkum ala riqabihim." Atharë pra shpaçata e atitimit, duhet ta prish patrin e juve, por njëon mbi të treja, vaj, s'ka katër. Njëon mbi të treja. Po dha thare, kur ndodhe këta treta, prap do të bani panik. Pse? Po do vajn mikun si ta mundësh, do të vishje të hirë shumë, ato janë pasuni. Do të vish grajë të hirë shumë, ato janë pasuni. Do të mirë shfusha, toka, shtëpije, vise, vende, detna, e bregdete, madene, zerore, minjera, e fusha, e male, e druhe, e gure, mërmëre, diamante, deti, e nëmë deti. Këjtë të kujna bojnë të me? Këjtë të bojnë tuat. A kanë shë pasanik? Allahu gjëlle ziralu i ka fud në tri fjalë këjtë. Atonë pëj në khipë të më ajilëten, për se u pëj u gniku, më Allahu minë padli. Si të të tëtë në që të mëvinë më, më shrikë me shikë që asojmë na asu gjëmatin dërshu na kemi mundësi me qenë më pasanik se sa jemi na kemi mundësi me qenë më pasanik shumë se sa jemi ama e kemi zgjel rrugën e varfëris e kemi zgjel për veti me jetu të varfër që që që kemi zgjel për veti të varfër me jetu i kemi na për shembol 500 shpinë katon edhe i kemi 1.000 hektar tuk ashe para pa me si pas jetës tonë na që shikimi, që kemi vendosë me jetu ashe para pa me që mas 150 viteve në këtë katun, me med ven për me jetu një njëri joni, sa e ka shpien edhe qaqën. Ashtuash, sa mas 150 viteve për po mua ndokën shumë, unë po thamë 100 viteve për gjithësi. Mas 100 viteve, kejt njerëzit që ka të tjetojnë në këtë katun, do të kënë ven ku me mel për jetë vetës edhe gruës edhe sminëve vetës, edhe sa e ka shpien të më dhe qaqën. Dhejt me dhejt e ka shpijen, dhejt me dhejt do të ketë tokë për vetë, i ma shumë s'ka. A Allah unë a thotë ndryshe, Allah unë a thotë ndryshe, edhe nik një pikësaj. Kap në atë rrugën i cila i përmban në vete atë të tri sharte, tani do të banin shumë pas anikë, do të keni shumë pas unikë. Pra mas në qinë viteve do të keni si cili prejuve, si cili prejuve do të keni një hapsin të cilën dhe të juve në mërzime e shkelë. Juve mërzi jo në mërzime shkelë sa është gjanë. E kua është ajo pasurinë, toka? Bile në shumitë e asaj në përmi tokë. Në shumitë e asaj pasurinë në përmi tokë. Ju pritë ka thonë Allahu gjëlle gjelalu juve, në uquë për e gjumit. Mëske një dërtë, se së povinë në të nëqabë, unë ju bëj pasanikë. Rrugët ka ju bëj pasanikë i pamë. En e nëse pletë mi pra, me ju ba pasonika, pasonika, lau gjëllë e gjëlelu, hop, kop, i thujnë, hop, kop, që tu plejnalë diçka dëbere, atëherë jenë në gjumin matë tërash, pra. Atëherë jenë në gjumin matë tërash. Atëherë si ju kush s'ka t'lejt felmo. Ka dëvinë bërë të ajo pasoni, rrugën, rrugën, une shumë kam qefë me qenë zingi. Shumë i du parët, ka një yes, shëstosuj, shumë i du parët, shëstosuj po t'i kusht ka thonë majzë pari se parët janë pasuni. Parët nuk janë pasuni gjemot. Parët janë mjetë jetese. Parët janë mjetë jetë. Ato e kanë një punë shumë të mirë, ama e kanë një letë me veti. Parët janë shumë punë e mirë, për të, të, si pas islamik, edhe një letë me veti e kanë. Janë të mira shumë, i kri në do punë të mdoja muslimoni, si ndërtimin e gjamirë, e shkollës e universitetit e qera, edhe Ti vedh hajdu ti në pazarë. Tu dija ti kanë me veti. Edhe këta e banë, edhe ti vedh gjepqia në pazarë. Edhe këta e kanë, edhe ti gjekë zari me gjithë shpi. Edhe këta e kanë, edhe ti pengon shtetin bongë s'tile mi martë e ma. Para të tuva s'tile mi martë e ma. Shkonë ti me i li parë një mi markë këra në halë, jo në halë të magë, po në halë të magë, E paratë tuva me volnë ti këtu banka sot kanë ngel nëna para. Ska, ska para. E ti pi vet vet me veti tu dal për derën e bankës e ka marrur me xhamaj. Tu dal ajo hajm çel me as e çel me çak shum habitës e i bën me balla ti te ai derës tu dal, të paratë mia mos mi gjet. Po këtu bre i kam lënë, thotë tu inkilona maskardi are. E dipse ska. Shka të mërë me një, s'ka për po t'u bashkë për një me s'ka, jove, ku janë atë letra? Ku kanë shku ato? So, s'ka për t'i e se jam t'u punu unën e lëre. Nuk do t'ket për t'i e se unë jam t'u punu. E me t'ku i parë jam t'u punu unën e me t'u, vëtë pra. Shka jam t'u ble, shka jam t'u shqit, mësën vetë se t'dajak, d'ajak, thaj. Mësën vetë shka jam t'u ble dhe shka jam t'u shqit. Këtu pra jetën ti, këtu Se s'ke ambëlsin të bankës tonë edhe shefi në bankës tonë, s'ke ambëlsin, nuk e ambëlsin për e ke vendosë qatimi mirujtë, e ke vendosë qatimi mirujtë. S'ka ma shtru fati i kamotës 4%, fati i kamotës e cila në baza shpantazi, s'ka banë, në baza shpantazi, a ke ndegju për bankën islame? A ke ndegju për bankën islame e cila prej shkatrimit bashkimit somjetikë? Në vitin 1990 nuk janë vënë bon 6 shekuj xhamatin e nderuar. Sa janë domo? Bon? Në shtatë vit kemi hi. Në shtatë vit kemi hi. Nuk janë vënë bon 6 shekuj. U formon Azervestan Dega e islame, Banka e Islamit 100 milion dollar ja dha shtetit e di. Banka e Islamit për shtatë vit 100 milion dollar shtetit qardi uh, këto në arabishtoha. Meni meha shteti pak të para e përse atër që ratë bënë ka atër nuk dhënë pa atër shumë pare përkanë me kamot 3%, 13%, 14% ku a kamota? ku a është kamota? ku a është a e lakmija fantazi? a e lakmija shka bazë nuk a e lakmija tila fundin edhe filimin gjahen në me ko ku a? ku janë atë kamota? Ato? pa të nëshku qash larkë në kone Jugoslavijës vjetër pa i thëmë Jugoslavijës vjetër asaj që përëndoj pa të nëshku qash larkë Po ishin me i mar para, ç't fell e patën për punën, po ishin me i mar para të marka, me i bënë dinar me i shtin bank nesër në sabah, tonë shkol me ar çera para. Po interesant s'kon marr shum para nesër në sabah, ama ai çetri merkato shum para tipu noi depun, po dokën, nëse shëtit mirë me ka reçet, po dokën ka janë vestisën i mora asa të tua s'ka djovë. Ti as ato as rrojen e parave s'ka ndordua asa këni morë. Et të tash po thoin si dush çireç. U shumë duhet që i reqë, u s'kam maru shpijë, e po mirë, si mësë duhet që i reqë pra shporeta, po merë. Po e kam një, e së përët di shporeta në subë, e po dratë, ka pra. Dratë, si të duhet shpunit, ka pra. Që të janë, janë, janë sistemat e kalpë të të njeriur të cili muslimonit, të cilve muslimonit në kohë në fundin ju ka marë lakmi. Allahu gjenë le gjelalu sa, jo, ju dhëtë jeni qështu dheri sa nuk e keni lakmine ju në sistemin bankarë dhe kamatorë, pa kamatorë, ثكتو سكاجوش كاثاش سكاجوش كاثا رغولو <تصفيق> الله جل جلاله وجل شانه جماه تن درشم ناكا پروسيت ميكران كريم نا ايت 29 ايت يوبين تا تا فون سيك دولي ميد كاو باني با ثاني كتو نالمن كاو باني با ثاني شكات بون كالزنا تا فون قاتل المشركين الذين لا يؤمنون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر لفظن يا تا kanë shpijën e juve, kanë ndërtu shtetin. Të cilët nuk besojnë në Allahu në nditën e kjabetit. A tje u bani shumë pasamik. Ula ju harrimune ma harram Allahu wa Rasulu. Edhe ata të cilët haramit Allahu t'i thojnë halal, e halalin të cilën Allahu dhe për nga marri halal e kanë bo, i thojnë haram. Ta urdoni pra. Qe qëtu u bani zëngimë? a në të kjuve, veç në artë juve me punua dhe kur gjojnë kjetër, shka u bani? Veç në artë juve, veç në duqanën e juve dhe kur gjojnë kjetër, jitë një gjallë, nuk disni. Jit një gjallë, do më thonë, atë që e thamë me herët një ditë, qatë shumë u bani pasanik që i sabale ju jopin, që e ju jopin sabale? A i varë në boj, ndrek gjizh me speta, në kësham speta me gjizh. Që ki do t'jetë standardi juve, së ndil një manalë për shkak se hakun s'ja si këni dhonë hakun sa jetës s'ja si këni dhonë këni me metë për gjithë mon a i varë në kolor për gjithë mon hakun s'ja si këni dhonë wala ju harrimu në ma harëm Allahu Rasulu wala je dinu në dinë l'hak ta luftoni ata të cilët fanë a Allahu të vërtet nuk për njëkin edhe për e sulmojnë juve për ju sulmojnë që i linën për e vërtetë Minë nëllëdhinë u të lëkitabë, hëtta ju të lëgjizjetë anë jedin vë humë savirun. Ta pra, ahlë lëkitabë, kush janë luftoni? Dheri nëtë mënirë, që tatimët që ka kanë me i pagujtë, që ja vjapin juve me dorën e gjazë vetin, edhe plus asaj jo me kaqëveç, po të njën vetën të vëgëllë, të njën vetën të ullët, të njën vetën për ullën para muslimonit, se muslimonit duhet anë zotni Ate e që Allahu ja ka pojnë hedije me tonë, la ilahil Allah, Muhammed u Rasullah, a i dur me, me odheqë këtë botë. A i dur me odheqë këtë tokë. Ta Allahu e mbi odheqë këtë aposhtë nal. edhe nalë. Edhe a i donë që i robja ati ta odheqë. Jo, Allahu odheqë në që i robja se donë Allahu me odheqë në tokë. Këto dizona janë di kontra diktore të mdoja gjëma të jam. Mindar shumë. Nuk, nuk shkojnë të ti përkat për atë, Por atë që god ka hinë ndër, por atë muslimanit ka hinë ndër. Për i cilë e udhëheq Allahu mir, ki poshtë në tokë udhëz, ai shkam me Allahun ka lidhë, s'ka kundërshtor. Por atë ka ndoshta e mbështetë si na son po dalim. E çka don Allahu xhallelahu. Allahu don ti ta udhëheçësh, ta udhëheci ai, edhe ta udhëheçësh ti robi ati zaventi ati në tokë, si çka çe fai. Vetë mëtare jeton iknaçur. Vetë mëtare jeton mir. Mu për këtë çka, ati sahabët e efit Rasullullah sallallahu alaihi wasallam A ka për neve dë njëherë e mirë, a, a ka për temnin Adi ibn i Hatim. Ki sahabe që për e pyth këtë pythje, ta Rasullullah, alesat u sëlam, se sa të e t'arri për një hira, ta e di një vend e ka e më një hira, kua është ta e dija Rasullullah, ta kua, ta gjënë vizët e Iraki, ta asnë një vend e ka e më një hira. Në vizët e Iraki, ta preja që ka me ardhë gruja sa me botë avafë të në qabë e vëzhbet preja qeta ka me ardhë gruja në qabë e me botë avafë e vëzhbet edhe kur cëllë të, të kolla qabës me botë avafë kur kuj s'ka me interesu me vetë pika ije atë shka me qenë e lirë sa masi të krije të avafin ka me shku të rinë hira vetë ka me shku të rinë hira vetë por u s'ka me interesu kur kuj se kjo pika kja edhe ku për shkon të atërë që anje ka me shku puna Kur ka më skupona këto. Afarë kur Zotriu Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu i shkruan një letër prej tijve prej një prej një prej një valit të shtetit 11 milion mila katror i shlodhni letër për punën e kontratës marrëveshjeve mes muslimanëve dhe krishterëve në Kudus edhe në shtetin İslam si, si djetojnë ato inshallah. Dënëherë kur të kemi këto ku, atë letër do t'ja sqejojim detalisht çfarë kushte ka pabën ta. Ish, kur të kemi kohë, ashtë letër e gjatë ashtë letër që përpëshinë në vetë e një ditëri pache detalisht se ashtë ju meri shfar kusht e ju ka mu me jetu ative që ka e në shtetën islam të sështë me sëmëgoj një qëtër gjatë shumë të shkun e cila nuk ju mërdit sa sa idha marartum bitarikim wa marru bitarikikum pe gjalu hum ila adhjaki shka ta marmenja Kur të përkëthaj, ta shket, s'pa e komentoj ishve, s'pa e përkëthaj. Shka të mërmenja, ku shashnë këta athu? Tha, kur të kalonin rrugë, edhe jehudia kalon në qatë rrugë ka kalonin ju. Tha, shtinë e tham angushtë. Ku shamë angushtë që shi, ku shpukalon angushtë? Një jehudi në bejtë lahëm, në, bejt në këni sejtën e ative, e ngrit i gjishtin me krenarie, tha. Fa Allahu Jelle Jelalu ka thonë Kuran i Kerimin e muslimanme Fa duri bat alejhi mu dhillet u al-maskana Wa ba'u bi ghadabin min Allah Kështu ashtë një ajed Kuran i Kerimin Fa Allahu Jelle Jelalu Un I, i kam botë ngusht, i kam zvoglu I kam posht, i kam ul I kam përkull për toke Fa Jahudia në kënësit të lëhatjive Parlament për isojnë të na Fa hajde për atash Kusha është posht Edhe kusha i përkullën Kush ku ju ka përkull A ne musliman ve ato neve Edhe e propojoi ai tha, jo, dha 205 dhe 2 milion arabë neve na kanë përkul me 1 miliard dhe 700 milion muslimanë. A nejmi zot nin zot. Këto janë yhudit në parlamentin e Izraelit Tel Aviv. Ni politikanë atyve. Sa ato zot muslimanë janë në pusht. Çka çka mendoni? A ka a ka fol vërtetën ajo? Që s'e ka fol vërtetën, vërtetën e ka fol. Vërtetën e ka fol. As në librat e ka imi Protokollat e Suhyun, Protokollat Hukama's Suhyun në të kolla të cionistave sohion të jahudive në atë liber shkru në qartë edhe kush se beson prej ative sa shjehudi shkru në qarta gjithë ka në ardhë koha dimi musliman kanë me i shërbini jahudies shërptor që shtoja androjnë formimi i shtetit ative dimi musliman kanë me i shërbini jahudies edhe njoni prej neve ulemave tonë këtu të na Kur e kanë djugë kë fjalë ka thonë, thonë në Sabale. Me Znabnal ka thonë. Kur kjo ndodh? I tham qadal. Katalë. Qadal bisedojm që qadal bisedojm rahatra. Rahat. Ej, jo do të vene ti të, të shërbim. Tash janë shërbim më shumë se dëmi. Tash momentalisht janë shërbim më shumë se dëmi. Unë edhe ti memorimonir për imunirave jemi tu i shërbim. Unë edhe ti memorimonir për imunirave. Ata kanë dhënë imunirë që është shërbia e tij. Kër të dhejnë e ki Moabit i shka pengon i ronë, të disë që jetu i shërbija ti vëndë. Kisë pjegim i Kis shka po bëndë, surët u të ube, si të një zhvetën se se ka kohën, di shka i ronë, i ronë. Po lip ka përgjesti shumë, ti jetu i shërbija pra ative. Jo, jetu javë punuarën me ashovë, jetu javë belgrunin, e shkon javë vadikështu. Jo, në të kuptim, po në ketë kuptimin matë gjonë dhe matë rëzikshë Aska mundi më as na shpjegoj be kështu diçka. Kështu me diçka, sup, sup diçka, sup. Me lloq radiog, me lloq radiomat, me lloqom me fërkogishtën nën merse musafir ku ishit. Këto janë vërteta. Po ti fërkon gishtin, ato fërkon menën. Ato fërkon menën. Ti fërkon gishtin e kollës, ato fërkon lapsin, edhe fletorën, edhe kontratën, edhe sulmën, edhe edhe helaçhe, helaçhe. Ti fol drejt gjithmonë dhe gjithmonë që ti duhesh me fol drejt. Ato maron rejna Maron rejna A ki dëshirë një rejnë të ative të ashtë këgoj qështi A maron rejnë modernë Unë e di që e ma një menë më një harë Një krijetarë shteti Jehudi E ka u dhejtë shtetin islam 14 vetë Një shtetë islam e ka u dhejtë 14 vetë Jehudi, me fe Së pëjazo emlin se shumë njërë Së për jeldojnë Për nësë jeldojnë, për nësë Kur ka dek pak para se des, disa dit i kanë shku të kraveti e kanë vetë kanë po e lën kretar mas dhekës tonit pa i mas dhekës kretarit duhet pot limez gjenë qetërin e nga shëmërtit ajo shka u vërda shkjo po shkon lën a i ti neve po ti kushime në i lon neve a kanë po e lën sa ama nëmvizon e mirë mirë në më vetë par i parizat dhoti sa ambasadorin e anglijës kjo nuk ka onë për të... Jo nuk ka ondër. Në shtetin e muslimanëve mërena prej milionave go more po vdes grave po ngor krijetar po i lën me ylidhë 30 milion ambasadore në Angli. Çikinjeri, a shumë lavdur në histori. Me ide që do fleshësin xhamish që ka janë mone këtu do janë. Nuk et xema do na xema do na xema do na xema që mund është me i binë në të kundër të nëveç me i ra pa laberë në qafë se në binë se ajë sako një mirë se në binë kur qishë se i ka knu kojka i ka knu loj loj kojka Jakov Shizija ja love shafë kam krygja e bo në këta shka mos a knu loj loj kojke loj lojko nga për këtë njeri që ki njeri që ki të pune ka bo e pra për e smigoj një rren këti kësto, një rren gjatë shka boj njerë dhe shka prin tije e ti k ahip që ki njeri me shku me një anije, me një venë, një qitet me vizitu, për deti. Anija Anglije se ka përcel prej filimit e derin barim, një historie kanë shkrujt se në ndjekë që në Anglez ku shku ama në pështu. Një anija Anglije në kanë ndjekë fun e krye, ama në që si patriota emi sënë në zonën edhe sënë në banën kur gjo. A anija me zabitlar Anglije ka qenë të e përcel, në përcelje se e ka pasë, e ka pasë E ka pas evlad politikë ka pas marrë dashaj po ndon krijator masi po desmat. Qish nuk përfellaj. Qish qish nuk trunaj. E kushtruan më mirë se ai pra. Q ti thonë lezon çes ti. Ço me le dit ti si xemot. E din se e kishin djeg anglisata ka ma badihalla be vllader. S'ne. Edhe anglisën e kishin cit me ata me krijje. Ti çike të di. Ato e kanë përthjell, e kanë përthjell masaxoje diçka. Pra, kushtojën gjona, vjo si të lëngjosh ka ta ndëgjoni edhe sa sa ta në më masajs ka pothuaj tas ashtu. në jemi musliman ama në përfart keç në ibu zemana wal ibu fina walaysa li zemanina ibu në siwana walau nataqa zemanu lahajjana ka thonë në përfart imav musliman Allah e moshirov si tjetë gjallë se mdoqët për vetri vash po sjetë ketë dhek Allah ujëllë e djelaluhu ujë moshirov në borë kohash adje ka thonë për e shajmë në kohën në musliman për e shajmë kohën në ka thonë, për koha nuk ka qëtër tërë përveç neve na imi tërë tërë përveç neve ma i madhi kësaj kohë e thonë, vëlej se li zemani në ajbun si wana koha jo nuk ka marrë qëtër sen përveç neve e thonë, vële unata ka zemanu lehejana me pas-pas koha goj ka pas me rasha neve me pas-pas koha goj ka pas me rasha neve. neve edhe interesant për mbyllën e këti derë si sotë, të kjo me pas-pas goj ndokën me nj një vla në tha në eve pëse Allahu Gjelle Gjelle u s'ka punu me drejt kërës ju ka von kejve goj kejve me ju pa zonë goj hajvanve me ju pa zonë goj penve penve upazon, goj. me ju pa zonë goj kejt me folj, me shka ka i tham kështi qo Allahu s'ka punu me drejt Allahu ka punu me drejt kur s'ju ka thonë ajvanve goj se i thashe dhe ju e për ju e thamë po a okay, kejt shka i thashe atis për ju e thamë ju e se kejt janë për ti thonë dhe pas pas kalijot goj a shkoj këta e njëri t'i shka përdo me shqit jo fe ke kam nejt me kalin e atim kalzoj se a s'pe ru i ke mirë as u i s'pe jipke as i shim s'pe jipke as s'pe kreke as s'pe mlojke tonë e tisë në shqitë Dojshë me qutaj qëtri jota, a janë idiot, a janë idiot atashe dua ta. Ja ti interesant, për e merë, dorat të e shëtrimi mark, për e qëtë në pazar, për e shëtë, a i gojë në peqel, ti ku përdoj që a nje peqon, tëllit përdoj që a i përmer. A me drejt pas ka punu Allah o e më shtrem. Me pas fol uki. Edhe për, për mësë më ju mërdhit, si kur të kishë pas mëta, gojë. Si kur të kishë fol mëta s'ka pas gruen dunja me fol me grue qëtër kur, s'ka pas kunat me fol me kunat kur, edhe s'ka pas kunata me kunat në muda për didit masin vene, se më ta kitë punë që jam shërt të shporeti ative, e tani sitë që janin se shpionimet më janë vonkër, s'a për tijet t'i kur dole, diska ajo s'a për tijet t'i kur hine, t'i keme për jashtë aseneve, s'a jo e njën edhe atë edhe atë edhe atë edhe atë edhe atë, a, pas, a me drejt pas ka punu Allah me shtrem që ja ka morgo As një pun, ai ka bë punë me drejt. E ndag ta pasfamunë dënë pem me pasfar gojë ka thënë mirë. Na kallzoi ke barancative të mirë, veru ju mos hin se po vras. Dë çativet mirë, ativet këshive ndoshta i varr kë dejgat edhe pak më poshtë. Na haroi që po dhe këtu Allahu dhe ljalalu, se ka rahmetë e tij, edhe të keçit ja ka mbrojtë interesin. Edhe aty është ka san rregull, edhe aty ka san rregull e prit më u bo, më u bon rregull. Allahu dhe ljalalu hu dhe lshan waluth chena Atata, të jemi ata të cilët i kemi kanisë, jemi pajtu me ate që Allahu e boni në ne, edhe ata në ata që jetojnë me ne, edhe jemi në pajti me si për përshka kësën ta i moni jonash, besimi jonash shumë, shumë, shumë shum i plot edhe i pëqisëm, i pëqisëm e lusim Allahu në gjellë në gjellalu që këtë ditë neve në kabullë në ban, e lusim Allahu në gjellë në gjellalu që në, të jemi ata që pasunien për me ubo pasanik e lipim a gjekua ashtë pasunia, edhe a gjeku nuk ashtë